Коли на досвідку нас повели у перевал, Біла мжа холодила нам Розпалені безсонною ніччю лиця. Боканчі слизькалися на мокрому камінні. Десь долі гриміла Повна сталих снігів ріка. Борше! Борше, руські свині! Погіркували мадяри. Ми і направду ви позірували, як свині. Немиті, три дні, Оброслі, корості болота, Голодні, причмелені Позавчарашнім За смертною журою В очах. «Куди нас женуть? Зазвідав я сотника Скобола, Що з розбитим коліном Корічкував зобіч. «На голову!» Хмуро одрізав той. Лівий сотники вус. Був спалений, а правий він часто здував із нижньої губи. Він тяжко дихав, легені рипіли під грудьми. «Може, і ліпше вмерти на голові, і на красному полі?» Вповів я. «Ближче до Господа!» «Лише шкода, пане командире, що не ви нас ведете, а ці песиголовці. «Що гучиш, хлопче? Я воджу в бій, а не на бійню!» На Красному полі скоболо доручив мені англійського машингвера і тримався близько, хоч і бігав уздовж колійного насипу туди-сюди. Я під патрони постелив кукурузяного листя, новенькі кулі аж сміялися до сонця. На машингвер сотник покладав велику надію. Командант наш був твердий і смілий чоловік, а ми були молоді і не навчені вмирати. Перший панцирник, що гусінню повз бідкопані, бухнув у колодязь, під яким я сидів із машингвером. Цямрину рознесло, як жменю пір'я, а мені на ліве плече верло колоду, кість хруснула, і рука повисла, як батіг. Сотник погладив рукав, я заревав. Тоді він розвернувся і відкапчав багнет від карабіна, спіхом роззувся, подер онучу на пасма і прив'язав мені того багнета до ліктя, аби рука рівно трималася на грудях. Стріляй одною рукою, машингвер на ріжках, сам куди треба. Стріляй по шинелях, і, може, лучиш у вічка панцерника. І побіг нахильці далі. Я направив цівку на зелену шкатулю з колесами і натиснув на цвінкель. Далеко на залізі скипали іскри, і люди, що бігли на нас, пригинали голови. Тоді я почав сікти дерева, старі черешні над дорогою, і галузья ще без листя падало їм на плечі, і все ще більше їх пужало. Я хотів пересекти грубого горіха, аби той упав на дорогу і перегатив їм путь, та мій машингверз здригнувся, порснув і затих. Тепер було чути, як ріденько пукають ці човицькі карабіни. І тиса гей би ковтала ті несмілі звуки. А коли били мадярські гармати, мокра рінь бризкала на наші уюші й шапки і залізні штреки за сим довго й сердито гули. Коли мадяри були, за яких сто метрів, сотник виліз на насип і гойкнув «Пристебнути багнети!» А що я мав пристебнути до своєї пушки? Засилив приклад під пахву і побіг за сотником, морщачи від страху чоло. А що було далі? Чей розказувати? Як стріляли по нас І кулі тьопали з Сукна криваве клоджя? Як клали нас на місці Трупом? Як нас оточили і били прикладами У твар, а потім чоботами трошили голови? Як силували Колінкувати і пускали в роти Струмені сечі? Україну хочеш, копеле? На! Як заганяли нас Багнетами у крижану тису І казали пливти А другі з того боку Стріляли по воді І кулі плямкали Як коли дощ цяпає на плесо Як декотрим пороли черева І прибивали до верби кишки Ззаду шуськали ножами Щоб караник намотував Свої кишки на дерево А самі гугнали січовицький гімн І приповідали Україну любиш» То танцюй! Танцовні! Танцовні! Що ми, діти, до цього виділи? Що знали? Може ми й знали, гуртуючи рої в хусті, Що на тому притиснянському полі приспіє вмирати, Але не знали, що все буде так. Не суди нас строго, Карпатська Україна, коли ми лежали в підмерзлій ріні, холодіючи не так від каменя, як від невідомого страху, над нами рівним шором летіли дикі гуси лебеді. Вони вертали домів із далекої чужої тепліні, вертали на свої розвітрені гнізда, бо лише тут їм добре, і нам тут було добре. Тут проминуло солодке дітватство І прийшло неспокійне легінство Нам кортіло любити дівчат Але випало пізнати коротку Як березнева днина любов до України До її малого карпатського терену В який вона зараз пускала своє калинове коріння В промерзлий глиняний дужавик нам було добре жити тут. Але не все й мент, коли розум розривається між тілом і серцем, і тіло студенив під жаху. Це та душа ширяла з лебедями над полем, яке тоді ще не називали красним. Нетерпеливо крячило вороння з берегових тополь, перечуваючи масну вечерю, а ми гріли землю грудьми і тремким диханням. Чуєш, карпатська Україна, не суди нас, слабих і невмілих. Ми ще не знали, як жити, а вже мусили вчитися вмирати за тебе. То ніч, що ми тоді піднялися ненадовго в повний ріст. Головне, що ми впали. На свою землю, очима до свого неба. І нікуди і ніколи ми звідси не рушимо. Ми лежимо тут не кістьми, а серцем. Бо ліпше своє лико, ніж чужий ремінь.